en hann bröyti jafnóðum af sér lekkina og sleit fjötrana og gat engin ráðið við hann. Allar nætur og daga var hann í gröfunum eða á fjöllunum, æfti og lamdi sig grjóti. Þegar hann sá Jésu álengdar, hljóp hann og fjöll fram fyrir honum og æfti harfi röttu. Hvað vilt þú mér, Jésús, sonur Guðs?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 og druknaði þar. En hirðarnir flýðu og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Men fóru þá að sjá hvað gjörst hafði. Komu til Jésu og sáu haldna sem hersingin hafði verið í sýtja þar klættan og heilvita og þeir eruður hættir. En sjónarvottar sögðu þeim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 og segð þeim hve mikið drottinn hefur gjört fyrir þig og verið þér miskunn samur. Hann fór og tók að kunngjura í Dekapolis hve mikið Jésús hafði fyrir hann gjört og undruðust það allir. Þegar Jésús kom aftur yfirum á báttnum, sapnaðist að honum mikill mannfjöldi þar sem hann var við vatnið. Þar kom og einn af samkundu stjórunum, Jairus af nafni. Og er hann sá Jesu fjöll hann til fótahonum, bað hann ákaft og sagði: Döktir mín litla er að dauða komin. Kom og legg hendur yfir hana að hún læknist og lífi. Jesús fór með honum og mikill mannfjöldi fylgdi honum og var þröng um mann.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 Trú þín hefur bjargað þér, farð þú í friði og verð heil meina þinna. Meðan hann var að segja þetta, koma menn heiman frá samkundustjóranum og segja, Dóttir þín er látinn, hví ómakar þú mestaran lengur? Jésús hefði hvað þér sögðu en gaf ekki um, heldur sagði við samkundustjóran, Óttast ekki,